ریاض السالحین یو سل شپگشتم نمبر حدیث دے نمبر او باب دے فی بیان کسرت ترک الخیر نم باب نم سواق علی شیف باب کی. او سا حدیث دے, دے باب پا او دا باب لسم نمبر حدیث دے علا شروع عنه ان عن رسول الله صلی الله علیه وسلم عن دا حدیث ذکر دے د ابو هريره رضی الله تعالی عنہنا ابو هريره نجاعت احادیس نقلی په صحابهو کې ځکه عادت دنیا مشاغل شاتکړو ته دنیا سې زونه پریخودیو بس صرف داغه مشغلا او کار سو دینو د دنیا مونیار سره پرېخیو یو ځل ته چاته پوسو کو ته ووهره رجب الله تعالی نه چې ته د دنیا سره مشغله نه کې سره په دغه علم دی علم دی ناغه د دنیا مشغله خلق ته دی گیډه د پاره کوي چې څه په شم او الله ما په کېډه باندې موړه ساتي چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم علم حاصلوما چاغه څوري نو باس هغه زمام کافي کی هجه نو bazie انسان د یو کس رازان پیوس کی او د علم د پاره شوقی کوشش کړي ها طالب العلم ناغډیر زده فایده حاصل دی او بیا داسې حالت هم راغله کله کله هغه به اوشه شو د لوګې د وژنې به اوشه به شو ها ثبوت ملعون شو ایا داسې حالت هم راغله څو ضمانت اوسه وا چاغه والیو په مدينه منوره باندې گورنر د مدينه یو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوذل ارغو په به فسړ کړو اغه بازار کې خرساو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بین امر رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش یو ټیم یو سړی روانو په اولارا یو يو وه یو سړی روانو په لارا چې سختا شو باغ باندې تنده سخته تنده باغ سړی عادته کې شیو فاو جدہ بیر نو لې اومندغه سړی پیلره فنه زده نو خوشا سړی فیه پاکويږي فاش روان وې وسخلې دا پینو بو ثم خرجان بیر اوته دا پینا فَإِذَا كَلْبٌ يَلْحَسُ نَا قَهَانِ يَوْسْبِو يَلْحَسُ نَا قَهَانِ يَوْسْبِو يَلْحَسُ چِ سَتَلِي جَبَ اخْفَلَا دو وجد سخت تندینا يَلْحَسُ چِ اخْفَلَا جَبِ سَتَلَا دو وجد دردیر سخت تندینا سپیجِ برو باسی کهن سارے یا اکل سرچ خوله اغه لونده زمکه پاغه لونده زمکه جبراه کله سرټلی اغه خاورې لم دې د ووجه د ثنا د سخت تندینا قانون دادې چکلای او سره د کینو وبړو باشي نو د کړي سره خوا کې اغازي سی اغه لوندوی نو اغه لوندواله د دو وجه دوبونه اغه ساټه د سخت تندې د ورینا فقال د جو نو د سرليلهقد د بالاغ حزلقلba منلهataشي تاقی د ص دا دپ تندا دتننا مشله جي پهشان د غ تدي چې تاقی غ صلو و مع سګ چېته کشيما نو داېتن د دپمر ص دا, دا, دا, دا فزلبيرو نکو ش رواده ک اخلاق خپل موزي لړذوبونا ثم امسكوا به فيه بييوري ولا اا موزا به فيه خپل خلګي بنده ک ما نوینه ولا ګور ک ذاتي زمانه کې الکه صورتې څخه ورا کې ټول شېد سره د پیسو دولت دی هغه سړي د سپينه تمه د پیسو نو کولا زکارا حیوان دی خدا غره حمدله فیصله وکړه چې دا 100 سخته کې شوهلې او پدې ته رحم قابلیت له حتا تذرق یا چاره او خدای ته دکینه بارا او کلوانو وبیکو خلو بیگ سپیدرا فشکره الله له قبول ک الله دا غره فردا عمل الله دا عمل قبول کو فغفر له نو له ما فی غره د عمل اے بده حدیث کې د دې بیان کې چې انسانان خو انسانان دي خو په زناوروم رحم کوي چا چې په زناورونو همو کې زما ده پاره نو ځبه معاف کما ګره په انسان باندې یو ده ستور راځي چې ده وایي کې خم کوي بدم کوي کله کله دې الله تذید نزدې په واځه اعمالو باندې او اعمال بده سامان نه کړي اللہ دا اللہ عمل عمل خو الله د دنه په ټول عمر کې پایوش باندې راځي شوي په ټول عمر کې د یو داسې کار کړی چې الله یې رضا کړې پاغه لګه عمل باندې دغه پاغه عمل سه عمل لږ کړي او الله ودا پاغه څنګه سي راځي او کله وا یو انسان خ کار خ کار نه کوي کله به بدهم کوي کله به یو داسې کارو کې چې پا کار بده خپل رب ناراضه کړي کله ډیرم کوشش د رضا کوي او اللہ نرزا کیگی آغا اللہ و زدتا پا آغا معمولی سیز باری چه تا تا معمولیو نوزا پی نارا دا شوی مستانا اے یو سړی دی خان دی نواب دی ملک دی آغا غٹا دیرہ دا تو لشپت دیرہ شوی پایی که پانی دا بوٹو پری اوتی یو شے بل شے گندرہ کن دا یو شے بل زیرہ تیرہ دیرہ کن سار دو وقت آغا لالے یو غلام نوکر او هغه دېره ولا صفاکړه دېره صفاکړه هر څه برابر کړه چې نواب مالک دې دې وروته دې کټونو برابر وو بالغونو صفاو لو هغه دا دا چاو افلانی لو دا خوشحاله خوشاله کې خپای او معمول دې غوږه په سيخو پینځي لږ بیٹے په یالې کې دې نه چې صفاکړی خوشحاله اڅر زما د رضا زما د ملما زاکولو کوششې کړي کوشش کړه او کله یو سره معمولی کار غنی خوږ ډېر اهم وی اواغه د خپغان د انسان وی هغه ته ډېر زاد ایو سره په قبولو ها نو هغه مال کی خپکه کو خوشاله کوو دایې با ته سپکه تدې دایې جمال د دېری او جمال ملمنوی بیزتی کړي دا هغه ته خپه دی کار ار کار ته زاد هغه خو هغه نه خوشالهږي به یې خپه کړې زمالي خپه کړي کوش نو الله کلا کلا پا معمولی چیز بانی کنے دا گوڑا اوبر او اکل معمولی او عملی او قسم او اللہ داغر طول کناہو نا داغر سری مافکر پوشی کنے نو دا مو آیا کلا کلا پا معمولی عمل کنے سی دا جماعت سفاکو المامولی عمل لینا دا معمولی که دیشی زمارم زمان په دی جماعت په سفای خوشحالی شي سک زمینم کن من کن آبل کن سفاکم چې زمارب زمانه پرې خوشحاله شي ځکهماله پ لا وز را کی او چې عرض کار کې نه په سره پاه کې د د ملکوو خوشحالهو دپه بین نه کې چې زمانه مکتدیان او زمانه ملګ او زمانه ورو کو که سړی دا س پاتې کي اله کار کوم چې پاغه څخه ځ ک زه پری ظم تیرو چې زمارب زمانه پایه کې خوشحاله او مال غناگانانې پایه کې را کوې د ې مخمونږ دد کله وای یو سره لولې کار نه کېدای تر تدریس نه وکړي علم نه وکړي لولې کار وای اللهبا دا انسان نه پاغلې کار باندې خوشاله نه وي خوشاله او الله دا نه په معموله وګوره در سینو کوي تدریس نه کوي او معمولې کار یې وکاو الله دا غنه سو کړی خوشاله ایو سره په ټول مو تدریس نه کوي علم نه وکړي مسافر یانبه طالب دیانبه هم مقصد الله دا د زاني بلکه التذا غینه بس کوم غازی جهنم ته بسې نو د الله د رضا ډیر کوشش کوی غا الله د زمن رب زمن ناراض قالوا یا رسول الله ای دا پیغمبر اند لاله فل بهیم اجرا بشکه مونږ لره با فزناورو کې اجر وی چموږ د زناورو سو قدر کو دا به لکه مونږ له بس اجر وی وقالا نبی علیہ السلام فی کل کبد اجرون فی کلی کبی دی ان اردت بین پہاریو جگر پہاریو زلال لن اجر دی نو زلال لن داگا چاوی چاگا جاندار او ساوالی هر حر ساوالا حر زیروسی داگ سرا رحم کول پاگی اللہ اجر رکی انسانان فی انسانان دی چا حیوانات دی پاگی دی رحمو کو نو ام تالا اللہ اجر درکی یو سپی یوځه کې پروت او یو سړی او چټک غالباً دي دی چې مخ هغه د جمعه طرف تھا هغه په ګوډه پروت یو سړی په ځکا ډیر را وځه یو مصریو ما درس رسکه وی موراله تک تکلیف ده هغه په ماته دا د دې علاج کو نا ګاری کې واځه او پروت په تنلې کې جسم مسره اوسره بیا کړی ا هغه به ستوي آ په لټ کې Article په 4000 کچا له نو کې شي رب داغه نه پاغي خوشاله شوی هغه بیا ډېر شي اې دا کې پړو ته نو رټې د طالبانو د میچ د رټې موټې ولاچې د لوګي نه منل شي هر لوګو زمونږ وسته کې دا خلا پاغي هغه مې ربان کوې دا کداز وبو مې اجر دی ما مور ته وي کې دی شي زمونږه ملاظمه فېو زریو ګرځي نو دا دارنګي هر یو که انسان ده معذوره ده بیوسه ده لکه دا عفیسه دون بیوسه ده یا شلوی بیوسه دلینشی یا یو یدیم ده بیوسه ده یا یو مسافر ده بیوسه ده حر یو زیرو زیروسی داقی قدر پا کار ده متفقون علی وفی رواهت او په یو رواهت دا بخاری شریف که داقی دی فشکر اللہ اولو اللہ قبول کو داقی داقی داقی داقی عمل واغفره له نو ما فیه غلغه دغه عمل فادخله فا الجنه او دنه کاغله جنته په محمد جنته کړي منځونه کړي درسونه کړي نا ا عمل چاغه د الله د اخلاص د 파رو سپیر تکې شي یو یو انسان تکې شي او کې شي اغله لکداتوله وادي دا چنه ګرځي غریبانان د ګرمي خوږي ماخام خوږي سار خوږي نشته تا نو ستاڅه 300 کګ کورونو کې دا غاغ چړي کې هغه چړک هغه ته ور که هغه چړي تا کده چوي کده روټي وي کده ار یو شیزي چې دا د سره احسان دي ځکه چې دا مونږه نور خو دا غریبانان بس کوي وفي رواه لا اوما بينما قلب يطيف بركياتين په یو ټیم کې یو سپیو یو یو وخت کې کله بولس پیو یوتیفو تا فیوتیفو ګرځیدا برکیتن چار چار پیدا د کوینا رکیه کویو چار چار پیدا د کوینا ګرځیدو چې به له وخت کې شیو قد قادا قریب یقتل شو وجلوی اغلره تنده ها کله چې یو شیر تنده والو چار چار پیدا غزې نبیه ګرځي ازرا اتهو بغیون کلا <آلاش> چې اولیدو د غسپی لپاره یو زناکارې من بغایا بنی اسایل داغه ناکارا د دا زناکارو د بنی اسایلو نا یو زناکارې خزي داغه اولیدو بدکارې چې داغه حالت ټول د بدې زانيوه زناکارو فنزات نوخ کل اخر مو قا آخ خپل موزه خپل موزه اوخ کلا ها فستقت نو راوح کلے داغ زنانا لہو داغ سپید پر بی پا موزے کے اوبا فسقتو نخلوب آخذ داغ سپیل را فاغو فیر لہا بی مافیو کشوا داغ خزد دا بی پدا عمل بانده الموکو الخوف موزا یتیفو یدورو حولا رکیتن چاپیتا تکوی نفر بیان دا سوره معمولی اعمالو خو په اخلاص یې کړو نو الله داغې د ټول عمر د زنا هغه تعالی سر سر معاف کوو په یوه انسان صداخې ګړه کاه ارشتدار دې هغه سره یې ګړه یو حدیث کې راځي نبی صلی الله و یو داغه نوکه یو کس غلام خرڅ ک په یو قیمتبانه آغا سړی آګه قیمت ورو او نبی عليه السلام ته ورکا چې دا ته د غلام مالک ته ورکا نبی عليه الصلاه والسلام آغا پیسې د غلام مالک ته ورغي غورتهوي ابدا بنفسك شروع په خپل ځانو کا پوه شي په خپل ځان د دې بولګوا او چې سیواشي نو بیا په خپل او اقاره په خپل او چې کمزکي غرباضي آغې له ورکا پوه نو زناکار او نو د زنا هغه سازاګان ټولو ته الله په دې معمولي عمل باندې ما وګورم معمولي عمل ال حاضر شره پترګینه زمنګ نه زمنګ را په سو خوشاليږي عن النبي يوم المراره هغه تاسو معلوم ندي معلومات نشته طالب راغې بل راغې تپوس کې او ایس پروان نشته دا زوی غو په اوس کا لاړو ته هيا ها قال نبی علیه سلامه لقد رئیتو تاقید داره ما رسولی لرا يتقلب في الجنة چا غا اولید را اولیدو پا جنت کے گرزیدو في شجرتن پا بارد یو ونکی چه کٹ کردو دا اغوانی لرا منظار طریقی دا من دلار انا دلار من صداغه سانگ را غلی و دا خلق و سرون او سرگ بوتا لگیده نواغ نو هغه دا اغوانی لرا او هغه دا من ا سانګه سوغا کان تو ذل مسلمین چا سانګه وا تکلیف ور کاو مسلمانان ہوتا یعنی لار کې سانګه وا هغه سره خلق لګیدو نو دې راغه هغه لړکته په اړه د دې چې مسلمانانو ته تکلیف یې سانګينا دا لار دا دا کار الله د نن کړي حکم خو جنت ته اته ګرځیدو هم روا او مسلمون به ریوات مرد رجل به حسنین تیر شی اوسړې په اوسانګه او دوې الزارې طرق په منځ لارهرکې په قالويويدي سری والله قسمه چې کلی هغهونه وی ده چې ساګه من د لاې ته راغلی وه تلیبو خلکوتهوي والله قسمپله له اونشي ی نهذا من المسلمین نه خا مخه کټ کوومبه خاامخه ل کومبه د مسلمانان نه دا سانګه چې هغه تکلیف وړ کوي او د مسلمانه نه لا ی م تکلیف نور کوې د خلکو ته ځکې لکوم تلیف نه خلک بچی په د خیر نو دن نکې شي جنناته کم زی شي په لاره کې س نه چې لاې ته د کللی پو کونه پې با نه ټیر خوږي چې پهله پزار خوي سړی پریوجي او لار بهصففا ساې ساګه لارې ته راغلی ده خټه لارې کې پروت ده می خلارې کې پروت دی هغه لارې نو چټکا د پالو چې په دیبا نه سوک خوګ نشي تکلیف ملایو نشي بشکر الله او فی ریوات اللهم بین ما رجل یمشي به طریق په یو ټیم کې یو سړی ته په یو لار باندې وی مونږه سړی غوسنه شو کې انسان غذ ازغی ازغی دار سانګه و د کیکر سانګه و دبیری مارکونڈای وا فایک ازغی کنا دکی کر سانگه کی مزغی د پالوس ای کی مزغی د بیر ای کی مزغی مارکونڈی کی مزغی ار یو سانگه چه اغا ازغی دارواره بی فا اخرهو نولر اکلا غیلرا دلارنا فشکر الله قبول کاللہ در پا دا عمل فاغفر لهو مافیو کاللہ اگوڑا معمولی عمل الله چه در چه خوکشی نو آغای خب لئیم الثانی شرا دو رسم در حدیث عنو نقلی دابو رضی اللہ تعالی نهو نقال آیوی رسول اللہ صلی اللہ وسلم من توزع چا چا اودا سوکا فا احسن الوزوع رو خیستا اودا سوک بیا اودا سوکا هوام اودا زن خلاس کی مکروعا تو پروان ساتی دنو سو پروان نا خستال د سهو کو پېت بار د سونه سره ها پېت بار د مستحبات سره پېت بار د دعاګان سره د دعاګان به سما تل جمعه ته درې زره هر اندام ته ووبوا چولې بیا راي د جمعه ته فستمان اوګه کې هودو ا بيان د قران او د سنت و ان ستا چبشو ها لوغفر له ما بينه و دا چې دموږ دی د بازاروانی دا وخت زم تیار کا چې بیان مولانا شریف فروقه ته چوتو مخه مخناسته نو ما په کلیجه د تا دا ګناهو نه چې ومه د دې جمعی کیري او ما بین د بل جمعی کیري د دې دوه جمهور مس کې چې د سکه سب مت کار کړی و ابو تعالی معافي وزیادت او سلاسته یامین او jazd د درې ورځو ومن مسل حسا فقد لگا اوا چا شمسک کان لرا فقط لغه تاکید لغ و کارو کو چې بیان شروع ده خطبه شروع ده تکل جامو سر لګی کله کارو سر لګی کله خبره کې کله یوش سره لګی نو د لغ و کارو کو نقصان کارو کو چې کله بیان شروع شي یا خطبه نو بیا بغلې روان مسلمون دیو لګایو پای کې به خبره کوي اصل صوا شدا نو ذکر دا بورد جن الله او تان هو نا الله صلی الله عليه وسلم قالا هو اذا توزع العبد المسلم وكله شي او دس یو بنده مسلمان او اویل مؤمن یا بنده مسلمان یا بنده مؤمن فغسل او دس کی نو وینځي خپل مخله را خرجانو وزي د مخداغه نا کل خطيهن گنا نظرات کتر کړي دی اليا او غناتا بعيني فدال استرغو خلوا معلما سرذوبونا او مع اخر قطر الماء يا سردا اخري ساس کي ذوبونا اي چکه لایو انسان مخوینځي پاو دس کي ګو یو عام مخوینځلي عام مخوینزلو ثواب نشته هغه صفایدا نا پدي وجبا نه مخوینځي چې په او دس کي نو دماغ په وینځلو سره ستاسو ختم شو چې تا به کم قتل کړی دي ها فایزه غسل ی دی خرجه من ی دی او کله چې وینې دوال الله سونه او دې دوال الله سونو دا غنا کله خطو یذن هر یو ګنا کان بط شتا چې د نیول کړي یو پاګي باندي یتاو دوال الله سونو دا ما ان ما او ما اخره ختم ما یا سرر د اخری ساس کې د ګنا چې څنګه دې د ویزل ګناہوں نه پاک شو یا چې څنګه ته اخری ساس کې سسېدا نو ګناہوں نه شو نو ګړه پاو دس کولو کې څو ری ثواب دی موږ ارو ګناہوں ګناہوں نه دي پایزا غسل راجلې خرجت کلو خطو کلو خطو تین کلا چې وې دعا لغفه نوږي هر یو ګنا ها مشتا مش چتلی ده چتلی اگه گناتا دوالق پیدا سردو بونا سنیما تطلی غلط زید تطلی ده غلط سیزون تطلی ده دو گنام او دس اوکو لپو بو سرا او پاکیری قطری دو بو سرا داگه دو خوب گناهو نمابشو حتا تردی یخ روجا چوزی ده نقی پاک من زنو بی دو گناهو تر دې چې دې او 10 کيلو دو ګناه نپاک وي او بیاغ غو دعا اخر کې وي 14 کيلو کې کوم دوه یاد را کنا اشهد ان لا الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبدو ورسولو طاو مسلم مسلمون اشهد صلی الله علیه و سلم حدیث دی باب انو نه کې د بورج الله تعالی ہونا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال استلوات الخمس منځونه پ وال ج لجمما او جه سره جمعناواړ مځانولا ځان اورمځان سر د په لمځان نه موقع فراتون لما بین نهنا لې کلی شو یا موکفرراتتون لې کوونګې داګونهو چ می دديکو اجتون نبات کبائر کل بچ کوې شووي د لونه کله چې د لګونه اوونه ځان بچک نو نو ورالو ماف تعالی معاف کړي غټم معاف کړي دا الله وکړي کله غټو د پاره بسکه استغفار وغوړي او او مسلمون عن نقل اذا ابو الرجال الله تعالی نونا قال غویل ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله بالخطايا ايازو خودونو نو گم تاسو ته پا اس باندې چې دې کړي الله پاې باندې و يرفع بالدرجات اطهرتك الله باغید انسان درجه تا س یو تاس کار نه ما چې الله دا غوناه نو پاغی باندې ختمه او درجه په الله چته قالوی صحابه بلا بشکو اې دا الله پیغمبره قالا اسلام اس با غلوذوی علالمقاره کول دا دس دي سره د سختونه سره تکلیف نه او اوته او تا دا بل زی نزال دا او براولی تکلیف سرا یا ایواخ لی او یا ایخی دی پا جمی که سر پاسی کی کمبل لگی او په یا خوبو سړی او دسو کی سر دا تکلیف نه دا او دسی پورک وا کسرت الخطا الالمساج دا او بل زیاد د قدمونو قدمون دی جماعتون تا چو سمنا دی زیاد قدمون جماعت واسد سواب زیاد دیم زیاد او دست بانی را روان شوی قرآن لرازی حدیث لرازی دو کون نرووزی چه زبا علم زدکو ما چه پا سفر رم رازی او یا علم ترازی نو کم سه کم چه او دست کوی دو کون نرووزی نو گورا پا او دست کوولو سرا یوازی منزره، منزده هم رازی خوزر زب طبیعه په قرآن و حدیث پا دیبانی زدکو ما و انتظار و صلاته بعد صلاته فزال ذلكم الربا او انتظار د منځه پس د مونږه یو انتظار دی وک او, او, او بیا د بن مونږ په انتظار باندې ناشته یا په انتظار د مون باندې چې امام بکر اراځه جمعه د دې مسئله دا نو دا راستاسو د ربات عربات دي ته چې سړې په سرحداتو باندې کلک ناشوي دا الله د دین دفاعه او دفاع کوي د مسلمانانو دفاع کوي د خپل وطن دفاع کوي د اوراتو د مسلمانانو چې بي عزتونه جوړاږي روا او مسلمون نو دا بهتري نیکي دي کنه اساعد سو عاشر نبی موسی شریجه الله انو قال ای رسول الله صلی الله وسلم من صلى البرد نه دخل الجنه چا چې مونږه که دا یخنائی. نو دند بش جنت ته یخنی موسکم دي ها متفقن علي البردان از صبح ول عصر د سواب پټیم کيم ګرمي ني ها او د ماځګر پټیم کيم ماخام پټیم کيم سم سنی ګرمي ني زاد یخني د دعاول موضوع باندې تاکید دي اول د سارې شروع کیږي او اخر د ماخام ها چې رس ختميږي او شپه شروع کیږي د اواړه اساب و شرع نو د ابو هرڅ رضی الله تعالی او تاله نو نه قالا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا مرض العبد دي حدیث باندې عمل پکاره اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يامل مقیمن صحیح رواه البخاری کله چې بیمار شي یو بندا او سافرا یا پس مسافر شي یو بندا او کوم عمل کاوه اے د صحت کې هغه عمل د کده درس وکاو علم حاصل هو دس کې بناستو پس سفر باندې یا پس یا پس سفر باندې شو نو په حالت اقامت ياغه به عبادت کاو او پس سفر کې خو به کرا نشی مسافر شي نو کتب له لیکلیږي دغه پاړه په شان د هغه اعمالو چې د با کاو مقیمن په حالت اقامت کې جو قر او صحیح ان سیو رواه مو رواه دا زاند په اړه دی یو عمل پر خود لري یو کار فروقی بیا غ پرې دی ما یو حدیث کې راځي غالبا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ اچ کمزورې شو بوډا شو نخفو کله کله به جړل چاته تپو شو که چې ته ولې او وین عمر نه وي پدې خفنم چې ګډا شوما پدې خفایما چې کم عبادت به زما په ځواني کې او نو زباځه وجه توجد کمزوروالي او د بيمارۍ نه نشم کولې نو زما خیره خاتمه کې کموال دې عبادتونه غي په کار خدا دا چې خیره خاتمه کې سوشي عمل دې شي او موږ په اخر وخت کې عمل کم شي ز پدې خفایما ضروره یو عمل نکاو او هغه عمل د نه پاتې د بیماری په وجوه یو عمل نکاو په اقامت کې او هغه د سفر په وجوه پاتې شو لو عمل چستا په ځواني او په صحت کې او عمل د بیړی کلی اگر کته نه کې اگر کته بیمار په بستر پروتې زکه نشکاو لې چې اوس بیمارې کړو تا خو کاو تا خو ټولمول بده موس کاو نفل پر کول د درسونو پر کول او و زکه شو چې بيمار کېنه نو دا کار په خودل <سؤال> خنري وړه دا به زمنګ تر قیامت پورې لیکل شي ها مرګ نو تر قیامت پورې بضا عمل دی انسان لیکل شي چې کله هغه شي نو یو ها د بيمارې پورې پات شي یو د سفر پورې پات شي ایاود مار بوجه واشم په واهل بخاری او نقل کړی دی امام بخاری نو چې وسړی مسافر ناغله په کاdataTable چې د سفر نه پریدي ځکه وي د امه همیشه سفر لکلي چې په لار د الله کې ها اسامن واشران جابر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم كل معروف صدقه هر یو نیکی صدقه ده هر یو نیکی اره وا عمل چې مومن کوي نیکی بهتر بای کذا الله رضوی زغنی کیدا صدقات او اول بخاری او رواه مسلم من روایت حذیفه رضی الله تعالی عنه اتاسوا شرح نو قال ابو هريره ذا وی رسول الله صلی ما من مسلمن یشتری یو مسلمان یغرس غرسن تاخری یو نیل الا کان ما من منو پګرا چوخلې شي داونه ناس شي خلق داونه میوخري له هو د پارا پخرا دا میوي نظر په ساده صدقته صدقه ای تا امرت بوټي وکاره په چل صحیح کی تا کور کی بوټي وکاره په یو फुले دی وکاره او, او داغې نه خلق خوراک کی کی نو داغ خوراک د دا بوټي نستا د پاره سره تا په با, با بونیږه وکاره اته مو ګور اې تا په کوم دیګو کار اه نیک نام کې نیک نام کې نیکاون نام بهرال حایو بوټي چې اوکارو په یو ځای کې او دا غې نه خلک خوراکي او دا غږه په سره صدقه ده و ما سورقم منو صدقه اوغه چې غلا کولې شي دا غې بوټنه میوي او که په غلا ته خلک می و خوري ام دا غږه په سره صدقه ده wala zar u a hadun ال la sodaqa toonowalaiyazar da uu او nakka alara aamiray su Daغ nashe ال qa magarki daada para salae daغ na pa tariqa haddak mi washuukai ka pas tariqa ka faqaata tariqa nusta para fabanji sodaqa. Diwa ها نه پیش کممه ده نو بهترین نه پیش ملاظمت دی که نه ملاظمت د جلارې جحیغم ده کې بخل پیدا کي ما لولی ملاظمان وړی د للی یم سران که په لکوو باې بکونوي خو چې ملاظمت چې د کار خو کې بخل ماته زیات پیش چې پای کې انسان نه الله رضا کوږي او سوابونه ډیر میلاویږ کمه پیشه ځ مزاری ده زراعت ته ولی آئی که مارغان داغین او خوری میگان داغین او خوری خالی که تیو سی پخپل او خوری بچی او خوری گاوندیان او خوری سبزیوی کرنی دا اون باج پایی کم کنجو سان بخیلانی چالا یو شیع نور که یو دانم نور که او باج رازه اونو سالی نکمیگی خپلا او شکی و غیر ورکی خپلا و ای ا نوخه پیشه هغه سره هغه زراعت ساریمتی وخوري خوري که نه خوري ا نوداخه پیشه او ملزمت یا وابریان الا ماشاء الله خدي خو اقسم موږ د خرغو ګوړو وفي رواه له په رواه کې راغلي ززړه پاړه فلايا رسول مسلم غرسن فياكل من انسانون ولا دابه تن ولا الا كان له صدقات الى يوم القيامه حغورا یواام سړینا یوشیوواله په قرص کې ځمیدان نه دربنه نو هغه بدرکې خو نو کار پېښهته نو هغه بوزو مچې یو باسي ته به بس بس نو ډېر چې یو ته بس دا ډېر ده بس نو ورکه خو چې یو موه وې زدا چې موضوع دا څه ته نه نه نه نه نه خه په غریبو په حالتې فلا یا غری سو مسلمان مغرسان نکري یو مسلمان یوی ونی لرا چه خوراکی داغینه انسانون ولا دابتون اون یو زنده سر ولا تویرون اون یو مارغه مگر کی داغت دا پار صدقه تغطر قیامت ها اغا میوی اغا خوری داغینه دا پا اغی خوراک با داغینه به چی پیدا کی داغ زناورونا داغ مارغان نبی داغینه نور تر قیامت ها پوری نده صدقه پوری وفي روايط اللهم في يوم روايط كناغي لا يغرس مسلمون غرس ولا يذر وزران فايا كل من انسانون ولا دابطن نکرئو مسلمان يوونا او نو فصل کرئو فصل شخوري داغين انسانون ولا دابان يو زندسن يو شئ إلا كانت لهو صدقا مغر كيو داغتا پار خيرات داغي ووایا جميعیا او ال کري دیله ن ټلو پروا ن نظر او ای